Alhamdulillah, salatu salama, al rasuli, al al ali, al al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al. Kemi të reguar në muslimit e kaluara, kështë në mishë kemi të reguar ku shenë për qëri të të davës islamet. Jënë do pikët kërësora, të nësishë mënë cilë, do të getë parënë së rizdo muslimen në lidhë me të qëshënë të davës islamet. Në pas, në kemi të reguar uh, ku shenë sunimet të davës islamet. Qënë sunonë islamet? Janë ato gjërat kryesore, thelbësore rreth të cilave do të duhet po po po po po po po po duhet të rrutullohet pra thirrja e Islamit. Po këtë duket pasojë që mos e mban që di rrugën që ka ndjekur i vet sepse njerëzit punu punu punu tregu kush është sunnimi, kryesor, nuk di se çfarë. Por edhe profeti srem, edhe muadhi Nemen, edhe pse ishte muadhi ku shihte muadhi, që ishte shumë i ditur edhe për ne çetë, ja tregoi synimet kryesore. Sa e para gjithëtan, di kështu hito. E dyta namazi, e treta zakat. Vëndë treguar rëndësi që dinë rëndësinë e çështjeve, kupton? Që një jovja e rëndësish çdo çështje është shumë e domosdoshme. Pranëdhe vendi tregu do pikët që janë ë synimet e davës islame. Ne folur ato dy tregum dis argumente fletare për këtë çështje. Domethën këto ishin shkurtimisht, do të mos i kemë marrë lehtë tani për mbledhje të tyre. Kurse sot, me nin Allah më, më dhauar, shpresoj që më si e kemi të shkurt, do të flasim për frytet e davës në islami sënon në mundhen që të të përhapët e vërteta edhe ata personët dhe cilët e, e mbardin dhe të vërtet ata pa tjetër që do t'i vjelin frytet e kësaj dawe gjallë apo vdekme që është nëtoj ata kur janë në këtë jetë apo mbasit të vdesin përderis në të atajnë sinqert përderis në të bëndurin dhe të të vërtet innehu me jetë të kjo jasë bjerfe inna Allah e la ju dheju e gjënë muhsinini ai personi i cili i tregoj devotshm dhe bu durim, ta di se Allah nuk e humb shpërblimin, do bëmirseve. Madhon Allah më duajë ka qytë bëmirsitë, thonë që njeriu të bëj durim dhe të tregoj devotshm rrugën e tij, sepse Allah s'ka për të humbur mundin, nuk po mundin. Përpiqja, duhet vër përpjekje, duhet për durim, duhet duhet zbatuar te Allah, vjen bereqeti, vjen domethënia e paula. Edhe në përgjithësi, një që është vërtetë zotërim, pak pritet për shume që ato që do ndiqen do vërtet të tin shumë. Që dimë turbom turbom marah, sepse gjithmonë domun e vërteta është pak sikur se dihet që dhan xhenem nga nga çdo 1999 do shkoj në atje ose kusë për xhenem 1. E Allah subhanahu wa taala ka premtuar domthon për për besimtarët e cilët ftojnë njerëz drejt e vërtetës, që prapao do kanë domun rezultate të mira në çdo botë, pa marrë botës tjetër. E E paraqej është domosdoshmën që njeriu kur qendron drejt në rrugën e Allahut Subhanuhu Teala, çdo gjë që i sjell aty duhet të bië dhe bereqet, qoftë edhe në rrezikun e tij. Por ne Allahu Subhanuhu Teala ka thënë: "Walo an ahli al-qura amanu wattaquu la fatahna aleihim barakat min as-samaa'i wal-ardh." Të Allahu më dëshiron sikur banorët e fshatrave të besojnë dhe të tregohen të devoçin, do t'u hapin më atyre bereqete nga qielli dhe toka pori këndëbën fa i xhasëm naum bimë kënde se punëta po ringjistruan dhe bufahen, kane, eksebon, pra shtron, ne i ndëshkuam për shkak të devojcë që kryen. Këto tregon që në servismtarit, tregon devotshëm, patientë që mall me dorë do të javi frytet e mira, do do do, do të vihen li vetë besimtarë frytet e mira, çka do të bëj para botës këto. Shikojse domethënë sahabët përgjithësi domethënë me radhë çka do bëj? Volën shumë për ty, volën frytet apo pas vetë çiu novë një gjë por ata do të thonë shkrove Allahu me dorën botën tjetër më shumë më të madh por shumë ato që vran luftën e Hudit një brejtësh Musa bin Omeri thënë që po synp pasani sepse do shkoj të shkojë dhe u bë musliman emigroi nuk kishte paspori fare vëdiç në luftën e Hudit tregon Abdurrahman Abdulrahman La'un fi sidukosh tjetër për sa më thot çdo njëri për nështot e mori frytet të asaj punë që ka bërë përveç Musa bin Omerit ai thot, thot vdiç dijë nurse në gudit. Ë thotë nuk kishin edhe më se çfarë mbulonin kur e vanosin. E di. Por këtyre njerëzve u ka gjsonçu ndonëherë. U ka gjsonçu Allah në fron tjetër shumë më të lartë, kuçi pati diël frutit. Gjithashtu Allah më duar ka thënë në një titë ulaw anha alkitabi amanu wattaqau lakafarna anhum sayati. Që sikur ë Indikset e librave të parshëm beson se tregoshin devotshën e tua fshini më tyre gjinavat e tyre. Ola ta khalnaum jannat an-naim. Do rifusën ata në xhenetët e mirësive. Ola wa naum maqamut tawratu linjili mu'nzel ilayhim min rabbihim la yaklu min fuqih min taht rujlim. Përdisata do do ta zbrojnë Tauratën dhe Injilin dhe ata që ka zbritur për Zotin e tyre do han nga sipër dhe nga poshtë me tyre. Kjo është premtim për Allah, sepse ata që kush ndjeket vërtetën, patidhit që Allah mëdhor do t'i japë atij dhe veri frutit tek saj e, e mirësisë të vërtetë si të, të bëhet para para botës tjetër, kjo është nga spëderimi i përgjithshëm. Por kjo vjen mbas devotshmërisë. Domethënë, në bazë thënë, nga kuptohet që kjo është për Allahut dhe është mirësi për Allahut, kur njëri të vjen mbas devotshmërisë dhe durimit. Ndërsa në sallallojë Allahu ja hap dyja një personi, edhe pse ai nuk është i devotshëm, edhe pse ai nuk bën durim, atëherë kjo kjo dhuria që ka hapur Allahu nuk është për ngrim për vao, por ajo është degradim në përfundim i këtij degradimi, që Allahu në fund fare ndashkon ato të njerit dhe të xhandem. Kurse tjetri ndalloi me parë, ndalloi sepse ai i parë vërtet i ka dhënë Allahu dynjën. Por ja ka dhënë kur, mbas e i trreqi devocion dhe bëri durim. Allah, në darsyje pse Allahu Subhanetauri ia dha dynjën atij, ti, ti besimtar i devocion për ta sprovuar në formë tjetër. Sepse i bëri durim në vështësi dhe Allahu Subhanu Teala e sprovoi me mirësi dhe Allahu urhamu ibnahu fi thot usprovuam me vështirësi dhe duruam dhe usprovuam me mirësi dhe nuk duruam. Po, ande lou istiqamu ala tariqa dina isqaynauma an ghadqal li naftinahum fi. Fa thallal wadu'u an nasata dece rrugut e drejt. Ne do të hedhë aty shij me bollëq nga qielli që dhe sforuojmë. Domethënë Allahu më dhuron, isprovon një rrugë të drejtë apo jo. Ne sa i bën durim dhe ecën të rrug, pastaj usprovon Allahu një rrugë tjetër me mirësi. Në muzikë ka nevojë të falënderoj dhe ta përdor mirësin duke falë duke do të ta përdor për provat që ka lejuar Allahu. Kurse në veshësi ka nevojë të bëj durim e dërgoj me haram të gjithashën. Ide është që t'i treguar Allahun Subhanetale që domethënë për të gjithë njerëzit ata të cilët do shpotojnë në dëmin e Allahut mëdhëruar janë ata njerëz secilat rregullojnë tokë edhe përmirësojnë atë që është prishur. Dhe përpiqet domodin që të të përhape në fërtejtën, fëllu la kane mine lë kuroni min qablikum ulu bëqijeti janë haun anë lë fesadi fëll ardi illa qalile mimën anëgjena minhëm o tëbër lëdhina dhëllë më më të fëfi hi o ma kane rabbu ke li uhlika lë kurab i dhëmën o ahlu ha muslihun fëllu la më dhëruar po sigur të kështë pasur nga brezat nga parash nga parajush një pies të cilën daloni nga i këtën tokë Për shkak të çfarë zgjidhën hajë për ato, por nuk ka pasur. Përveç një paketë të së cilën ne i shfutuam ato, çdo paketës të cilën ndaloni nga nga shkatrimin dog, ata i shfutun ato lloje më të mira. Ndërsa ato të cilët ishin mizorë, ndoqen parinj të ishin, mizor, parin, që ishin paria, ndoqishin njerëz të luksit. Edhe ata ishin kriminalë, thotë, por Zoti jot nuk mund të shkatërroj fshatrat me padresinë që bëjnë banorët e tyre kur ata rregullojnë O Zallaj Madhur nuk mund të skatrojë një vend. Edhe pse ta vë po adresë, bën adresën e lloj vendit kur në të ka njerëz që të bëj rregullime. Përpiqet që ti të rregullonta. Nëna e Zallaj Madhur i ka thënë profetit sallallahu aleyhi dhe selam Kur'an. Oma oma ka në Rabbuka um është në surën En-Nfal thuat Allahu subhanahu wa taala. Oma ka në Allahu li ya'adhibuhum wa anta fi ma kana Allahu mu'adhibuhum hum yastaghfirun. Po Allahu më dësh nuk i dënon ata kur ti jende në tyre dhe nuk i dënon Allahu ata kur ata i kërkojnë falje atij. Pse thot kurti jende me Sërsa i në më tyre? Sepse ai ishte rregulluesi nummer 1 ndër njerëzit, të cilin i kishte dërguar Allahu subhanallahu te Allahu për të rregulluar dhe Allahu më dësh ka vendosur që ata që rregullojnë tok nuk i nuk i dënon Allahu subhanallahu. Dhe kjo është një përfitim që gjen në dyja, që jep Allahu subhanallahu besimtarit mirë, që i pije tregullonin tok që, të që Allahu subhanallahu nuk e ndeshkon në dyja dë, në ata që do ndeshkohen në çirë domethënë dënimin Allahs fontanë. I thashu ka thonë Allah më duar. Falem ma nesu ma thekuro be anjein e të cilin e nehonani së keqë dhe ne të cilin e dhalluam me aqëm bëjësi bimë ka qenë në fsqon. Të dhikurat ha rruan atë për kujtimin që i dha. Ne shfotuam atë që ndaloni ne e keqja. Shfotuam atë që ndaloni ne e keqja. Edhe i ndëshkuam ato të cilët bënin padrejsi me një ndëshkim thotë rënd për për shkak të të të fiskut që ata kanë bërë. Për të fiskut do të gjynohen sa që kanë bërë. Kështu që Allah subhanahu wa taala i dënoja ato të cilët harruan vërtetën, edhe shqiptoja ato të cilët e për, për, për, përkujtojnë njerëzit, edhe i ndalon njerëz nga një, nga nga e keqja. Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam shembullin e atyre personave të cilët bën rregullime dhe përpiqen mund që të ndalojnë njerëz nga një e keqja. Thotë ë e treguar në normën e në beshi se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Shembulli e atij personi i cili hesht kur kundështon urdhën e Allahut. Me atë personi i cili kundështon urdhën e Allahut dhe, dhe shkel kufit. Sot është si shembull disa personave të thienë në një anije. Jania në anije. Disa janë në dorë, disa në pozsë. Edhe ata që janë në dorë, ata që janë në pozsë marrin ujin nga nga deti u duhet. Ata që janë në pozsë si thotë marroj dungjiten lart. Edhe kaloj në bër, në thadhe i mundoj në çfarë do të kemi poshtë, ton thotë ndodhem kaloj lart, më vjen hapi një vrim këtu poshtë, ne baro shumë i drejt. Eto. Thotë për thot, fat të sa vjen, nëse këta që janë lart do t'i lejojita poshtë të posht, hapin të vrimën, po jeni ju. Hë? Do të habsen të gjithë. Kjo është çështë kur kur njerëzit domethënë heshtin në kodos, ne nuk e kushtojmë atë, danoj diës. Danoj diës. Tek ngjarje ato oshtaboset. Shehëm në mënyrat e njerëzve e balohet të shtunos, të cilët domosdoshmë për shkon ditën e shtunë. Na treguar Allahu formatale që mundë ai njerëz në tre grupe. Grupi i parë ishin ata që kundëstuon të keq. Grupi i dytë ishin ata që bënin të të keqë dhe grupi i tretë ishin ata që heshten. Allahu i vëdhur tregoi ndryshimin atyre që bënin të tkeqe, të keqë, tregoi shpëtimin që shpëtoi Allahu atë që ndënoi më keqë dhe heshtin atyre që heshten. Heshti do të që heshturvezi për ta. Dhe kjo tregon domosdoshmë të sipas disa dijetarëve kuptimi i saj është ata ndoshkur me me, me dhe të tjerët. Domthon, disa të tjerë që është e tyre s'e ka llogarë me dhurat e Allahut, dhe s'e kanë merituar ata në vërtetë, prandaj Allah hesht në trigon e qepërtas sikur zata heshtën në vërtetës. Edhe shfutoi vetëm ka, vetëm ata të cilët ndalonin me keqje. S'e tregon domosdoshmë fytysh e frutëve të mdhaja që në dyja domosdoshmë që ka ato persona të cilët ë ndalojnë me keqje që dolën shokëri. Nishet rastësondomë Hudhaymim ibn al-Yaman. Se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Pashë atë në dorë të cilës shpirtim. Thud. Do urdhëroni për të mirën, dononi, do dononi me keqesa, ose Kam dore, do të kanfrise Allahu me dorë do të dërgoj një dënim. Mbas të cili ju do të luteni ati dhe ai nuk ka për ty të përgjigjur me lutjes tuaj. Do të tregoni se do të doë dënim dënim për të gjithë. Nuk vjen për një, porshin të gjithë." Edhe shoqë sot transmeton Kais ibn Bihazin Abu Bekr radiallahu anhu se ka thënë o njerëz ju e lexoni këtë ajet që thotë njerënin në Medinë e ve pronu aleikum nafsuh kum la yudru kum an dallu idha tahtaytum o njerëz ë do të merrni vetë tuaj një nuk keni ju dëm nësë dikush basi shumë thot, unë nëse dikush humbas si është usuruar Nat nuk kam dëgjuar profetin sallallahu alajhi se ka thënë njerëzit kur ta shikojnë njeriu në mizor që bon padërisi dhe nuk e mban në dorë do t'i pafshi Allahu të gjithë në dënim Në më përdor ta këshilloj dhe pafshirë me dënimin e tij. Gjithashtu kanë treguar domethënë në dietarë domethënë që një për frytë si të vënë inshallah subhotala ai ngri njeriu në cili po pijet ngrihet vërtetën. Sigurisë po shtron atë personi që dëshon të postojë vërtetën. Por na tregon nga Ame ibn Wahele, fot Nafi ibn Abdul Harith takoi Umrin në Usfan. Usfan është një vend Me me në megës, në megës nën këtë rrugë e vjetër. Asa kuptohet në rrugë e vjetër, ose kuptohet në rrugë e vjetër. Mos kanë. Edhe to merr ditë dawn u, e takojnë këto, e takon gjinave ibn Abdul Harith. ë Edhe pyet ky nafi ibn Abdul Harith e pyet Omerit, "Kë ke vendosur të parë tek njerëzit që qerrinin në, që banon në nën Desa Lugina, el-Wadi këdo këtu kemë ndoshta një sparën e tyre si pris për ta e tha ka vendosur Ibn Abza edhe i tha ku është ky Ibn Abza? Tha ky është një prej, një prej person që e qënd sklav diku sklav edhe kjo është lei vetë një jo arab, kanë qenë të huaj të ardhur jo arab sepse sklavu nuk po sklavë. Duke luftuar e sklavruan e morën, më ha, nuk e. Sheh një sklav bëti parë tyre. Do të, të kemendos një person që ka qenë sklav thotë të parën e tyre. Fau me, ai është Ris Kurani, këmso librin e Allahut, dhe, dhe ai është i, i njëf ligjet e Islamit. Fau me, ka thon profeti juaj sallallahu alejhi vesellem, Allahu Allah madhura, ngremë ma an të këtij libri disa njerëz, edhe po ostron madh dinë të tjerë. Kjo është një përfritheve daws. Që kush e ngrej librin e Allahut, atë vërtetën që ka që, që të çkë, që tregon librin e Allahut, do të ngrihet Allahu që në dyja. Edhe kush e postron atë, do të postrohet edhe në dyja para heredit. Për kjo është këto ato fryte të vau që çim dyja i çim dyja i hyj Allahu subhane veqbelahu. Për këto fryte vajes domethënë. Belejit dhe mirësi që i ka dhënë Allahu subhane veqbelahu të besimtarëve vërtet. Për këto fryte vësht që njeriu i cili ndjek vërtetën, ai është i, i siguruar për ndeshkimin e Allahu subhane veqbelahu në këtë botë dhe në botën tjetër domosdoshmërisht. Edhe dënimi do kapi vetëm ato persona të cilët e kryen të keq, ndërsa nëse presojnë dhe heshtin dhe, dhe, dhe t'i pofshitë gjithë të nimi, ata që në heshtin dhe ata që e kërën të keqenë. Edhe një për dobi i gjithashtuar është e fundin që Allah së më nataj dhe ta ngrejnë e ju në që ne të vëtëshën që nduja para heretet. Kjo është dhe më thënë në përse për këtë fryte nduja, kurse fryte heret, e na heret, fryte dhe më dhe njën të shumë të dhe më thëmë, ka më mundur dhe më thëmë në Allah së më talë një dhe qështu edhe që të phjaly pofidhë resol më së. Shonë april e ajdu karnoni, shkrijat Allahus më ordu thotë, pare sënër qovِ puqapoENTH, illa Allah, ila Mu wa Brahmiy ar 잘, yang thenat u remembering. Y ena 수 em 소els, everyone loving as well as the person who feared Allah was one who said fotovrawa and the Queen, who said for me, I am aieri Muslim out of all of them, King, We'll know that Malatuka sheshan Allahusdigin Jesus Maha ë do të thonë Allahu subhanahu wa taala ka lavdëruar ato persona të cilët i ftojnë njerëzit të vërtetë dhe veprojnë mirë, nuk ftojnë dhe veprojnë, jo thjesht fjalë, fjalë dhe vepra. E thotë kjo që fjalë më virë këtyre dhe para këtyre jetëve ka thënë Allahu subhanahu wa taala inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu dhe të nëzullë mbi tyre me lëngjet, a të ketë frikë, të të trishtohesh. Ata të cilët që ndruajn rrugën e drejtë, eh sa Zoti inshallah që ndruajn rrugën e drejtë do të zbreshin aty me lëngjet në momentin e vdekjes dhe do të përgëzojnë ata, dhe që mosu mërzis një paratë që këndë i një një nga mrapa dhe mosu të rem një paratë që do të dvijinë Kjo është përgëzimë Paset atë kush të fjernë në të bugar sa kjoj person që, Aji personin që një ka një të bugar dhe dhe kush është Aji që i fëso njërësit dhe kë vërtej ta dhe e zbaton vit atë të bërtejnë në cilë i fëso njërësit Në në në këtë të k Gjënështë të të rëgote nga Sehlbin Sa'de Sa'de, se profetër sënë Allah e sënën ka thënë në luftën në Heberit. Do t'ja eflamu e në njësë një personi të, i cili e do Allahu dhe të dërguarin e ti dhe e do ata Allahu dhe i dërguarin ti. e ti. Dhe pas të të rëgote atë ditësh një gjatë, që një e palivë të rëzëmanë, kënë parë i thotë alivë të shkotë të këta edhe këtoj. Se thotë pashë Allahu, nëse u zonë Allahu pë Kjo është më e mirë për ty se sa të ke shtitë vetë kuçi, vetë kujnëshon shtrenjtë të karabot. Që të romlën e madhe që ka domethënë domethënë het ai personi i cili të tekallos me ta ai i që, u fson njerëz të vërtetë, gjithashtu tregohet nga Muhamedi radhiallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, e, e, e, mësën, jeres, mej mirë, mej "Më i miri juaj është ai që mëson Kur'anin dhe mëson të njerëz." Më i miri, më i besueshëm tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo s'i duhet të vësh domoje tek të rrugën. Edhe ashtu nga e zëjë me të thjeshtë tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë gjithë ato që treben hadith safta ka thënë ja ndriçon të Allah fytyrën një person i cili dëgjon një hadith prej nesh e mëson atë dhe më pas e transmeton edhe te të tjerët se mbase dikush që e mbarat atë mund ta çojë te dikush që është më më e kupton më mirë e kupton më mirë doonë kjo tregonin që profeti sallallahu ka lavdëruar personin i cili e transmeton fortë do të ndriçon të Allah fytyrën dëshin fytyrën do të ketë për botën tjetër ende çon Allahu subhanahu wa taala na dit kur njëu do ket nevojë për dritë ende çon Allahu subhanahu wa taala ideshtu profeti sallallahu alajhi ka thënë mendela alaiha feleumit lu ejri faileh patkushi tregon njerëzën e një të mirë ai e ka shpëbiri një soj se ai që vepona të mirë kush e tregonsh domodin i tregon rrugën kjo rruga bëj këtë por ata e bëjnë kjo është furinj sikur sikur pa bëvë asgjë do sa mund të shofsh Ata, të gjitha veprat që bëjnë ata, të gjithë titë bashkëtar kanë sevapet e tyre. Domethënë, të gjitha sevapet që u mbetin sa kujtishkojmë, i shkojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për ne dietaret kanë treguar edhe që nuk ka mënyrë që njeriu, siç bëjnë sufistat, si domethënë thotë shpërblimi kësaj pune mirë, po e adhuroj, po e adhuroj, thotë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po jamë ne, shpërblimi funi i mirë. Nuk ka nevojë të adhurosh ti, ai është ai i pasur me sevap që ka dhënë Allahu sa të gjithë punët që bën ti e u në të gjithë. Ati e shkojmë në fillim fare, e inici komtoi kryesor. Kjo është një përfitim i madh që fiton njeriu në heret të kohës së martala për ë ë rrugës së kësaj rruge, do të thonë rrugës vërtet e cilë me të pronon njerëzve. Nitë një shoqëtras me vonë e bohëre, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ku fton tek një udhëzim, ai ka shpëlimin, ë ka shpëlim ë shpëlimin e të gjithë atyre që ndjekin atë udhëzim, pa paksuar atyre shpëlimi." Ity, domodin, treseti bëj shkak që pesë persona shembull të falnë namazën, shembull. Në çdo namaz që falnë ata, ata marrin sabën e tyre dhe timin sabap, siguri e falnë u ti pesë herë. Përveç namazëve duhet që më të bëna namazën tat. Tan. Edhe kush shifton njerëz në humbie, ai ka gjunafën dhjuna e tij dhe gjunafën e tij, gjithë ato që i ndiqin ata, thotë pao paqso për gjunafën e tyre asaj. Këtë rrugë do të thënë që dëmin e vës që ka gjithashtu, niket kotës. Ne allojmë duke treguar Kur'an qekau ka bër për njerëzve o xallahu minhum e immet e yhdun bi amrina keni bër për tryeri imam që udhzojnë me urdhën ton. Gjithashtu ka treguar që ka bër për tryeri imam që udhzojnë që çon njerën për në zjarr o xallahu minhum vallahi vallahu xallahu ma immet e yedun ila an-nar ai bëma te imam që shojë njerë për në zjarr faraoni dhe dhe ata ata aftësitë e tij. Këto treguan që njeriu do të më gjyqen në vjet dhe gjyqen në tyre që i fton në në të keqe Dhe sikur sa ai personj fiton njerëzën e mirësi, ai ka shpërbimin e vetë shpërbimin e atyre që ndjekin atë deri në ditën e kemjet. E ajo që do të thonë emërshet e llogjë gjithashtu është një hadith i gjatë, mësinin tregohet që profeti al sallallahu alajhi wasallam hadithat e transmeton gjerim nën drejtimin e Al-Bukhari. Tregon ti profeti sallallahu doli një herë dhe erën disa njerëz në një fis, ishin veshur shumë keq, shullkësh ku i pa profetin Sallallahu alaihi wasallam në gjendje të keqe, i erdi shumë keq, ndryshoi fytyra. Edhe i ti grumbulluar njerëzit dhe i ftoi që të tingël soda ka. Të tingël soda ka. Edhe shkoi një person, edhe mori, domethënë kishte marr ai shumë soda ka me veten, sa nuk e mundte të do të kushtojë parë. Edhe asumi ja profetin Sallallahu alaihi wasallam e vuri për para. Ku e vuri për para, pastaj usul në gjithë njerëzit si dhe si punëti dhe vajtin morën si punëti. Edhe solën dezogon 2 2 malet ndaj me Në mallumshin i mallrumba, këtë këtë. Dhe pas atë kur e pa profet sallallahu alajhi wasallam, këtë tha: Kush sillni saman një sunet të mirë, ai ka shpërbimin e vetë shpërbimit aty që ndjekin detin e gjykimit. Dhe kush sillni saman një sunet keq, a ka të keq, ai ka gënovën e vetë, gënovën aty që ndjekin detin e gjykimit. Çfarë bëni ju person? Ky ishte i pari i cili zbatoi hadithin e profet sallallahu alajhi wasallam, ndonëse zbatuën të tjerët. Hapi rrugën, hapi rrugën tjere tjere. Hinziti, të tjerëve. Ky që hap rrugën, ky është për linjën e gjithë të tjerëve. Dhe ai hi nxiti, kështu duke qenë me Allah sallallahu alajhi wasallam ka shumë më në gjithëse. Nuk shumë Këto e, dhe më. Kto janë domethënë ato vlerat që kanë përgjuar domethënë dijetaret, në dije dhë në het në librin që është në Davos. Ë normalisht një njeriu domun të arrijë në marishin, jëriu, dhe të këtë lloj këtë lloj përmirësimi është nuk është e thjeshtë. Por këtë lloj këtë lloj Davos duket të bukur kurse po shumë kë ka se vapa, më radh kur bëjmë llogari me laps shumë shumë llogaritë automatikore. Bukur, shumë nëse unë bojm shaka shembull për 10 veta, atëherë si kur unë um, në të vërdit e dhjetë persone që majhë nëseva për dhjetë veta nëse bëshka për qim veta, e kohë më mirë, mashallah nëse bëshka për për njimi veta, e kohë më dhe më mirë ka, me matematikë i vinë shumë mirë nëse është, jaj, shikjo, dhe nëse qështja e aja që kjo desetarish të dhe ishë problemin ka nevoj për të kalu të dhisa etapa. etapa edhe etapët që du të kalu njeri u këtu dhe mund që kanë të rëgutit e talin në dhisa e parë e tyre të është, tëpse sh Momenti kur njeriu qëvon këtë ke vërteta, ideja e kahet të pred rrugën në disa forma. Forma e parë është përpijje që të largojë njeriu në vërtetë duke futetur atë në shirku sëm kufuri. Edhe nëse nji në në i shputon nga shirku sëm kufuri, shputon nga shirku sëm kufuri. Atë i shputoi shejtanin në këtu me në këtu lloj, ndonjëherë barikadë dhe e kaloi njeriu këtu, këtu lloj vështësie barikadë e kaloi. Atë i vjen shejtani tek bizati e përpiqet për për ta fusi ndër përpiq data. Sepse ju shmohtoj të kuvëdë shirkun, e fundi më bidata. Ja zbukuron ato. Pse ka zgjidht bidata shitani jo gjërat e tjera sepse bidati është një lloj gjinavi till, nëse njëri nuk e kupton gjë çu po gjinav, duke vënë se çu do bë popull mira. Prandaj është gjinav i furëzie me një është është i furëzie me një lloj muleze, me mbuluar me lloj muleze të bukull nga jashtë që njëjëti të mashtruar, prandaj një gjithmonë bytyç është mashtruar i duguas vetë siguroi do arrit të kollaho ban gjithë mulla, por edhe kollahu nuk ka asgjë. Prandaj shejtani e preferon këto lloj gjynave që quhet bidate, më shumë se sa 1000 gjyrave të tjera në të cilat njerëzit dihen se çfarë është. Prandaj nëse njeriu sfuton për, në për bidateve, atëh përpiqet ta fusë në gjyrave të mulla. Në fund gjynave të mulla, të cilat janë gjyrave shkatërruese, vrase një moralitet i vjedhja, ë shumë gjë të tjera kupton të cilat dihen, kushtëm. Mos u shqetësoni, mos u shqetësoni prindërave, hamrë kamatos, shumë dini që i kam përmendur atërat. Edhe nëse njeriu, domethënë rrugë e mirë krahaso të tjera që janë shumë, shumë gjinova që dihen, domun janë gjinova që duhet një të distancoj për to. Nëse njëri është foto për tyre, atë shejtani ka një lloj domethënë balikade të tjera. Shoftë për gjinova të vogla, përpiqje të afush të gjinova të vogla. Nëse gjinovatë vogla janë si thosh rruga për gjinova të, të mëdha, një gjinovë më më e vogël që bëhet për ditë, ai kthe gjinovë të mëdha dendëjëvmo. Nëse njëri i shtuoton shejtanin dendë të gjërave të vogla, atë përpiqet se i dhani tafusi iun në në për shumë hallalla, gjë që janë hallall, po e zhynë shumë gjëran e to që ai mos përkohon në adhurim, por ti ti të merr me me dunjë, me gjëra gjatë kota që ti shkoi koha kot. Mos mos mos mos përfitoj, përse mos e shfrytzoi atë. Nëse njëri zgjuar edhe këtu dhe nuk është nuk e çon kon me me me gjëra të kota nga dunjaja e marrë. O fillon dhe punon me punë mira, atër shejtani i ngjerë të përpara atij ose i... ndër dy gjë që janë se vape, shejtani thotë bëj të bëj një më britë, e cila në të vëlet ka më pak se vape se tjetra. Ka më pak se vape se tjetra. Kupton? Pse si e si që ta anë ndjerë që të marr sa më pak se vape? Nuk mundi dot as të ashtë kufi, as të shërgoj, as të bidat, as të di në votën e vallës, gjërat e vogla të halalit, atë ndëmundë ndëndërdur, duj, do them, se vape. Shejtani do zitet, kjo është më mirë. Është më vogël, e, e ka shumë ka ka sabab shumë pak krahasim me atë tjetrën. Nëse një i është dhitur dhe i dhuron Allahu sinqeritet dhe i dhuron, domethënë othea, shikimin e zemrës, domethënë atë cilës kupton të vërtetën dhe e kupton kush më mirë dhe e zbaton atë, atëherë përpara shejtanit u ngjere vetëm një rrugë vetëm. Lufta e përballshme. Lufta e përballshme. Kjo është lufta e përballshme atë, atëherë ç'do të thotë këto gjëra? Këto do të thotë që nëse njëri u arrin në lloj grade që miq të shejtanit, që miq të shejtanit ta mundojnë atë fizikisht, kjo është gado më fundit. Kjo tregon që ky ka arritë të si ka luajë një vlerë të lartë ky do njeriu. Po bëhet thjesht për shkak të një personi se ai ka kaluar atë apo për shkak të një personi. Bëj gjunave, të fillojnë dhe dhe dhe domthonë fillojnë të mundojnë miq të shejtanit të mundojnë shumë fizikisht, kjo tregon që ai ka arritë të ka luajë të lartë. Kjo tregon që ai po po merr një pjesë të tyre që, që ka bërë, domthonë po merr shpërbimin e tyre që ti të spastrohet, kjo është fat i mushi për Allah në një rradhë. Por kë vjen për kë? Për njerëz të larë, prandaj ka thënë shilzemti i mirë, domethënë çfarë gjërave kanë profetët, të cilët janë torturuar, munduar, kjo është ish vitë gradash për ta. Pse? Sepse ata janë duke fol vërtetën. Dhe shejtani nuk e ka mundur dot ata me njerëz të, të vërtetë që kanë qenë në dietar të pasur të kulluar, nuk e mundu dot në këtë etapë, prandaj çfarë bon me ta? Përpijis për për që të mundi ata domethënë tek çështja e. Domethënë duke i munduar ata fizikisht. Edhe këta njerëz, të cilët arrin deri në tole gradave denton degrade që armiqë që armiqtë Allahut dhe miqtë së sheitan nuk kanë ç'të bëjnë as në formë vetëm sa i mundojnë fizikisht këta janë ata që kanë rritur gradën e sddikëve edhe ta ç'bëjnë ta këta janë ata të cilët dalin ballë vërtetës e shprehin atë pa i dhënë turpiku pa u tremur para asnjëtë e thonë vërtetën edhe mundohen dhe torturohen fizikisht tortura fizike mund të shkojnë në vrasje kupton i bëu këta të qallojmë dhurë këta njerëz më më më të larë, njerëz më të vëllë. Edhe vetë don kurani dhe suneti, në sunet janë treguar shumë gjare të tilla për vlerën e madhe që ka të qallojë këta lloj njerëzish. Von cirkan kaluaj gjithë etapat. Kur sallani mballhur në mosht të arritë të një gradë, valla kjo është gradë shumë e lartë, kupton dhe kush arrin atë me të vërtetë njerëji me fat që i laudhuroj valloj valloj një mirësi shumë shumë shumë madhe, kupton. Dhe njerëzit rrotullohen tek këto këto shtohet s'a pika. Ndhe fillon së probë me radhë, sita është e madhe. Sita është e madhe, dalin për esaj muslimane dhe, dhe dhënë, kush njene, njene pislikit e qafira, sepse ka, ka përrimet në vlaja, njene dalin muslimane. Pasë e zvoglohet sita, njene bitë të shindë, ja, dalin atët cilë nuk e bitë të shindë, pasë e zvoglohet sita, dalin, dalin gjyërë fqara që me gjyërë në vla, njene gjyërë fqara dhe dalin atët cilë të jam zvoglohet, zvoglohet, zvoglohet, dersa njene Donoh, aika. Këto thoshte Abdullah Zaimi. Thoshte ata të cilët e ngrenin fen, ata janë ata janë të paktët e të paktëve të të paktëve. Domthonë, dhe nuk ka mundësi që e vërtet ata të arrijnë në triumf vetëm se me anë të këtyre dhe vetëm me anë të këtyre, më anës kujt tjetër. Ata janë pak. Ata që ata të cilët domthonë, ata të cilët e njohin vërtet dhe besojnë tan pak Ata cilët e zbatojnë do të vërtetë, të, vërtet, të cilët e njohin janë të paktë të këtyre të paktëve të parë. Ata të cilët sakrifikojnë për këtyre të paktëve të dytë. Për këto të vërtetë dhe ja bidhë dhe tjetër të këtyre përto të vërtetë ata janë të paktë të këtyre të paktëve të dytë. Dhe këta nojka, edhe mbikëqyrës mbi të fajë. Dhe gjithë ata sa kanë bollëqurit kur kanë mirëngurën Mekka, rreshi rreshi vetë kanë gju ngjësë. Afroqimit me gju ngjësë. Kimë të ato edhe edhe, edhe Disa qindra vete ish ish ishin në Medinë, ishin ajoa të cilët e ngritën pejgamberin. Pastaj kur përhapi Islami gjithë dobisën Arabik. Diqj do profetit sallallahu alajhi wasallam u kthyën çakria djithëse, lan fenë. Pse lan fenë ata? Pse ata që hynë, hyn, hyn Islamin pas kur përhapi Islamin, ata nuk hynë fenë duke duke e marr fenë ashtu siç që... e kanë pas marr sahabët, shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam të pastër, duke u sforuar, duke kaluar për Tosita. Ata morë për jeresh, fen, e morën për hirësh ve, e morën ashtu sepse u bë donë hynë gjithë, hynë me turmën. Po asë gurdit profetët dolën me turmë, si shihni me turmë dolën me turmën. Kuptojm? Kusat ata cilët e morën duke usitur, ata vetëm që nuk dolën, por ishin ata cilët e mbajtën Islamin dhe bënë atë që e qendroi dhe mos duhet mëzduhjt Islam mos dëgëjë profetit sallallahu alajhi wasallam. Kjo feja nuk ngrihet madje të fytyrë që hyn në turmë dhe dalën me turmën. Po ngrihet madje të tyrësin janë Ajka e Ajjes, Ajka e shoqërisë, ata cilët mifton njerëz për të ke vërtetë. Kjo, domethën shkurtimisht në vlezën, në çështën lidhur me msimin e sotëm, mosollon e madhëruar, na bëi për aty të cilët e besojnë vërtetë të ndiqin atë i fundi njerëzimit. Edhe premtimi i Allahut subhanuhu teala. Kjo rrugë e vërtetë e vlezër, fundimi i ka këtu dhe fundi i ka te Allahu subhanuhu teala. Pranë lum për atë që e mson, e zbaton në veten e tij plotësisht dhe i për përqeton serioz të, të njerëzve. Se vlera te Allahu subhanuhu teala është shumë e madhe. Në të domodin subhanallahu, Allahu i mëdhuruar është më bujari. E çfarë më mund të së dobëj Allahu me ty kur ti përpiqesh ngjash frenë të tij? Ah, subhanallahu, Allahu që është jamë në lodhë histori që mund të dhuroj Allahu jo ti, robit të tij. Dhe kjo është ai, ja ishte një njeriu arrit në gradën e sadiqëve, gradën e gradë kaq të larë. Kush arrit ja ata njerëzin e cilët përpiqet mbar të mesut të tyre për shësimin e saj dawë, të cilët domodin në vërtet nuk ka marrë ngritur vetëm si mënd vëshësimive. Shehull semti mi thotë Kura Allah i madhruar dëshiron të angrej një të vërtet, bëm për të armish. Kërë që pa tjetër, duhet dhe kështoj në në nënë ligja Allah, dhe kështoj në nënë për prasje. Ligja për prasje në nëve të vërtet e dhe të kotos. Dhe në base për prasje, bët a e që që qëtë sitja, dhe dhali pësej. Krundet i kënë vete, kurse mi jëll i pasë, njënë vete. Qërë dhe, më që dhejo, nësë më nënë më dhejë Në e fakt të kërë që është të ekshojt lërgini të vëvanë nga po Poh. Poh. Ele, i kjesja. Po ullim në faktë konkretit. Në këna përshit të tonë që jonë pjanejësë. Allë shanëllë është shkanë gjami në shëtë në këllumë. Unë i pori nuk nëllë me i thonë që mëse pisa është hara. Tukë në e vetëm të kja, që është dhvigimin në të eftë. Nënoc frenjë ajo diçka që na vret gjithë domethënë çëshe çëshe që ndonë ku këtu domethënë problemi i tij është vetëm që pi alkool apo ka edhe probleme tjera me varësinë e alkoolit jo pe në alkool pe në alkool mund të si ta punojmë si? Fala a falet ti do të? Jo jo, është edhe të falë të atij. Atëherë ti përpara si ti as alkoolin, ti as për falën e të. E e dyta, a besonë që ka bukur tjetër? Nuk është madje thjeshta një shoh. E diun, zakonisht janë duhet të besonë se si ka bukur tjetër. Qëse problemi këta nuk është thjesht alkooli, por është kto, kështu që ndau, ne nuk fillojmë me me me, me alkolën përpara se të fillojmë me besimin botën tjetër, edhe edhe me, me, me, me namazin, kupton? Fillimisht ftohet që të hyn në fe, nëse do të jone musliman, po do. Shumë më yon musliman. Jo, nëse je musliman, atë, detyoj, ja, është falësh. Nëse do nuk kam kohë, thjesht si shkrye dole. Kupton? Qëse problemi që në këtu që ndon këtu, te kjo pikë. Pastaj alkooli është një shtesë, midat. Sepa, dytë, që desha t'rregojë që në fundi ka treguar profeti sallallahu alajhissalam se do vih një kohë që njerëzit domodin do të zhytën gjunafa. Edhe atëherë domun detyrë njeriu të qetë përpiqet sa ka mundësi, edhe pastaj aty ku nuk ka mundësi të largohet, distancohen nga toka dhe nuk ka gjunafa, sai. Distancohen nuk ka gjunafa. Kjo është pejë më fola, tu ku ke mundësi, ti mundësi po, këtë më të vjerës, janë e paqish të u finë jo alkooli. Du të shans pushosh në besimit. Por unë kam falënte doja si metod si metodologji, jam dakord të ndiskutoj, ha? Jo po, jo, e vëlem si metodologji, si përgjigje si parallog. Do të thotë, do të thotë, do të thotë, ti nuk e përgjigjësi nëse i pi alkol, ku është bësuar të gjykimi? Ju ti përgjigjja të kryesorë është vetëm për të gjykimin. Po çes ai ndalom këtu, nuk e pranoj këtë gjë. Përse po alkolit, ti nuk e ke të tymi thonë për alkol. Ai thonë, ai thotë aty se nëse ju nuk e marr hapenin e vërtetë, nëse ju nuk e largoni nga e keqja, heshti, do të vinë deri në llogut më ju, këtu do më ndajën tek. Po, shumë bukur, u shmanget. Atyre dëshmange dënimi mëshë ti do flasësh në bazën e mundësisë ke, okay? sikur ti fjalë, shikojë diçka, nuk kuptoj asgjë. Të tregoj një të vërtetën, nuk është nuk ka nevojë për filozofi. Profetët janë ose në traditë, ose njerëz të fesë. U merrte, u lexonte librin Allahut Kur'an. U thoshton njerëz, funi laj laj, e nomë, çmëtoni. Ku lexon deri te Kurani? Kaq. Ti merr Kuranin, thua njëri. Mbi ajo të lexojë ai Kuranin. Lexojë ai dhe shkruajmë botën tjetër. Sa kjo është fjalë e Zotit të Allahut, besojë. Po gjithashtu nuk duhem të buzëzojmë të tvar për këtë. Ju pafshin. Se këre një detyrë me të personin. Ti me të personin këre si, një detyrë të papër. Dhe jo të faza për seri, kur ke shmundsi pa foni, s'ka problem. Ku ton? Po po të bërë këtë gjë, ti e ke transmetuar fjalën tek ky person, i ke dalë borxhi ti njeriu. E kupton ve? Atë detyrë jote një vetëm një detyrë, vetëm një detyrë vetëm lidhur me këtë, a shkuai ta bëjet gjunah moshrime më të? Kur ta bëjet gjunah moshrime më të, nëse ti rimet të, atë ti ti do të jesh punë ditë edhe mund mund, mund përfshitë të përfshitë ndihmë nga ana e rrugës tënde. Po që se ti i thuat ti, kujdes se kjo është gëbim. Pastaj ti njerëzit për detyrë që kur ta bëj të gjunah mosha shoqërosh këtu. Po largosh me tik kur ai bën gjunah ose mos hasë se nuk kemi përgjegjësi për çfarë do të bëjmë. Prandaj to lëshohet që jitojmë ne, ne e mufi ka, ka që i ftojmë njerëz të vërtetë, edhe pastaj domthonë ne nuk përzihemi me ata në ato gjëra që ata i bëjnë dhe nuk kemi përgjegjësi për ato pas se më shumë se kaq. Pra, prجامo ndalimi me forcë, si dikur ka kanë. Ndalimi me forcë është në kompetencat e shtetit të fron. Ose në kompetencat e personit ku ai ka njerëz që kanë mëdhun nën pushtetin e tij, në pushtetin e tij. Mundon edhe sa për njerëzit e tjerë U shum njëri që janë rival, për shembull, shoku jot ose një qytetar siponë, so, ska lidhje me ty, oz dim nuk ose ti ke të djalin tatë atë. Sikse nuk ka të... më forcë domethënë? Jo, përse. Se ti mëse përdor forcën dhe të përdorim forcën. Edhe pastaj do të ndodhë. Mia, është e di, po thonë, "Jo, sipër një grupi asaj është i fortë." Ë na lën. Po thonë, "Mundë logjit hyjemi për ishtën akullit dhe me boshin." Momentin që ndodhmë këtu, domethënë që muslimanët duhet të përpiqen të ta largojnë të keqin në bashkëpunësi si kanë. Nëse ka mundësi me dorë, me dorë. Nëse nuk ka mundësi me dorë, me gojë, nëse ka mundësi me gojë, me zemër. Nëse nuk ka mundësi të fal, unë pa mundësi e vërtetë, ti pa mundësi por shumë kam turp. Thuash kam turp dhe më më dodo, dhe? në bënë ndonjë gjë të tjetër. Po. Po, dendel, kjo është. Nëse ata kanë lagjen e tyre muslimanë, gjithë muslimanë, nuk kam se leje të të shokë pa alkool, por shumë. Të ndel. Nëse kanë lagjen e tyre, janë lagje muslimanë. Nëse në, nëse nuk kanë, i ke gjysma çavirë, çet. Pa alkool, njëra të ti ke gjysma çavirë para, do të bëzon ditë gjykimi, po. Më dhënë e bime marë mbarqës e mbarqësh Parse ta shpar alkojnë në tyre, e për të akuritsim dhët të të një që të pësënë po t'i dhe një në për Ashtë një person që ka jetu në stërën Begoro Para një e qenë e talë vjeqë Pa? Elaj, në godë Ramazanit i qitë njërës i prej klubit Primer hanës i qitë të jasht, i vetë andra shtetan, një një njërë ka një Elaj i pythë, të ti si ke emrin, nore ka me emrin Po, si dallë vetë katërinë sonë dyrin i xafier katolik, shojëva çfarë është këtu po ndodh. Stamosëmani koti rrotën huati, çe pishin e hoshit të humit të avazojë, apo? Është një diskash i ka kargan këtu as boh, un po përmendisha 180 vjetësh, duhet mos mos harrosë se këtu ka pasur një shtet. Ka kanë çë joti, apo ashtu? Që ai nuk është u dihet të këqë njerëj me kompetenca nga i pa nga shteti, ose minimumi shteti e dinë titullojë dhe heshte duke pohuar çmë vetë primin. Po po po doë po policia shtetërore shtetit ston e di për një person vënë det vullnetar për bërje veprimi ju thot do të përfshmsei bënë ndonjë gjë e kupton sdomos kur ishi i ditur një një hor të njerëz me radhë ka pa për mundi dietar ka pas dietar kon kotel përhershme që ndryshonin këti me dorë ku bota thënë shtetistan po ka qenë një një për dietar në domos tash një hor ai po çikon një të keqe e shkon të thye me dorën e tij me dorën e tij dhe ka qenë shumë një hor të njerëzve dhe nuk guxon ta prekë me dorë s'ka frosha kupton në vend të kusht Sa më vjen në fund gjithë unikokën, kishon ama pa pushtet. Dhe pse nuk kishë pushtet, ama kishte diçka, po të vinë dikush të ankon datë prisi, thosha shumë mirë apo vendos prisi. Më rreqon këto. Doktorin e zemë? Kjo është vallë. A, më dela se pashamu ku je në ambientin e punës. Po. Ati ka, mistë marrë ka, mistë marr. Pashamu ka mësuar anë si të daitoj pyetje. Do të shteti mund të dijë të vërtetën apo të sorthën, por nuk ihej çe praktikën si duhet. Po, atë rast duhet jua transmetosh, sepse për shembull normalisht ke atë përgjegjësi që jam tash këna, ne por kurse bën vetë për shembull, tash përgjegjësi tjetër, duhet do të transmetosh ato që se veproli. Duhet u transmetosh aty ato detyra të vërteta, sepse ajo është një pjesë e detyrës, do të ke dy detyra. Detyra e parë është ta thuash vërtetën, e dy detyrë, dy detyra të zbotohesh aty. Fshi nëse ti m'i zbaton, topak mos mos mos bëjë gjëra vendi që mos e thuash. Po atë gjithashtu pse e thonë atë që nuk e veproni, nuk është kuptimi, mos e thoni hiç. Po kuptimi është zbatojeni. Fshi domodin gabimi është mos zbatimi, jo tek thënia. Edhe në të vërtetë, domthonë që ai person që thotë një të vërtetë, domthonë ai ka ka, ka fol mirë. Kur thotë pse e thotë një me zbatoni, qëllimi është atë, jo vetëm të thoni por ta zbatonë. Fshi gabimi di pse më zbaton. Jo dom pse e fot. Kupton? Në çdo okay. rast ai është i fot. Thot, edhe thotë ne iim gjithë në fshat gjithë, po kjo është vërtet. Allahu na fal. Thos, unë e bëjë të gjunaf, bëj e bëjë e bëjë, allonë e fakt, ama kjo është e vërteta, më tonë, kjo është gjyshme të keqës, më tonë. Dhe fshinë e të vërtetës, e shakëmë dhe më në dhe mërë nëndë. A thjeshtë, nuk ka gjunaf a i për fatin se... Jo, a i ka gjunaf për mëzbatimin e pra më të, të, të, të vërtetës, djetë, jop, djetë, pra të jo pëse jo, i e thotë vërtetën. Jo, jo, nësa i e thotë, a i për e të logjeka se vatë.